I get to the job got to Üdvözlök mindenkit a 01 Podcast 44. kadásában, megtaláltók vagyunk, YouTube-on, Spotify-on, Apple Podcast-en. Tudtok nekünk e-mailt írni a 01 podcast ra természetesen ez végig betűvel van, van egy nagyszerű Discord szervünk, és ott is várunk nyilván titeket. A mai adásban a Dota 2 International-ről fogok beszélgetni, imáron, eset, hát a 11. International-ről fogunk beszélni, a, a csapatokkal, meg ilyen minden mindennel, és üdvözlöm a körünkben Kishamót. Sziasztok, szóval vagyok. Bezo. És én Rihár vagyok, sziasztok, hello. Na, hát nagyban robog az International, mégis. Ez miben másabb International, mint az eddig Kezdjük már ott, hmm. szerintem. Csak egy gyó, nagy vonalakban. Mi az International egyáltalán? Ugye ez a Nagy Dota bajnokság. Szerintem az egyik legnagyobb e-sport e bajnokság is. Legalábbis a legnagyobb nyereményen. Hmm. Ebben az évben nem lehet róla elmondani egyébként, mert bolsasztó szor az most. Pontosan ezt akartam mondani, hogy ez az első alkalom, amikor nem döntötte meg az előző... Ha. És nem is fogja uh, egyébként. Előző évi Pricepool. Ideig, ideig mindig rekordot döntött a legújabb... ...international pricepoolon. Na. No. És mi már változott még most? Milyen csapatok jutottak be internationalra például? Amúgy annyi változás van most, hogy ugye ilyen. Tehát gyakorlatilag 30 csapat jutott be, tehát jutott ki, mint játék, mint csapat, mert ugye volt egy. Egy. Last Chance last Qualifier, chance. ahol a legelső két csapat, tehát hogy volt egy alsó meg egy felsőveg, és ők is kiutattak gyakorlatilag ugyanúgy, mint a. Tehát, hogy gyakorlatilag. A el, ugye... csapatok, a eredetileg qualifier. Igen, csapatok. igen, igen. Tehát gyakorlatilag minden régióból két csapat kijutott, és amúgy fun fact, mind a, kettő, a két csapatot mind a, kettő, a két európai csapat nyerte meg, szóval... Mm... Szóval európai dominancia van most. Kiposzható európai van. dominancia van, ja. Így van. van, és, és egyébként most, most van az első alkalom, hogy a kínai csapatok közül azt hiszem, azt hiszem három kínai csapat van, idáig az összes internationalen a kínai csapatok voltak legtöbben, most pedig uh, nagyon alul reprezentáltak. Ilyen, ja, a, jaj, jaj. Jaj. a International, amit néztem, ott még kínai precíz dotó ment, úgyhogy én, én, én szerintem De... le vagyok a teljes mértékben. De az a baj ezzel egyébként, hogy ugye egy darabig tartott az a szokás, hogy egyik csapatban európai csapat, másodikban kínai csapat, viszont ugye 17-ben már európai csapat, nehet, hogy 18 18-19-ben ugyanúgy európai csapat, és a 10-ben ugye Team Spirit nyert, ami meg orosz, tehát gyakorlatilag majdnem, hogy európai csapat nyert. Tehát az a lényeg, ja. hogy most a, izé, a kínai csapatok az kicsit így alul, alul reprezentáltak. Ilyen, tehát, vagy vagy meg... hogy ők nem nyertek semmit, szerintem most rá most semmit nagyjából. Igen, meg egyébként most a, a ugye évközbeni tornamenteken is ugye a második, az első major elmaradta a vírus miatt. Uh -huh. A második majorre meg a kínaiak nem jöttek ki, mert, uh, tehát ilyen visa problémájuk volt, tehát nem is, valami, valami probléma volt, és a, a második major-on a egyáltalán nem vettek részt. Igen. És uh, ilyen házi versenyük volt, és egész évben igazából nem uh, versenyeztek uh, európai csapattal. Ezek a major ezek ilyen a ligák, amik az international vezetnek? Igen, tehát hogyha az a lényeg, hogy ugye itt is ilyen qualifier pontokat kapnak, és az első 2-3-4-5 lehet az összes igazából, aki kijutott, kap valamennyi qualifier pontot. És nyilván a, és most nézem, hogy 12 csapat közvetlenül ezekből a kapott pontokból jut ki az international -re. És itt is nyilván vannak olyanok, hogy az első kap nyilván legtöbbet, tehát hogyha általában azt szokták mondani, hogyha nyelsz egy, egy tornamentet, akkor akkor nagyon nagy valószínűség, hogy ki is jutsz az interneten mer az ad annyi pontot, mert mit tudom, három-négy van maximum egy évben, tehát hogy így oszl oszlik el általában. Aha. És... Igen, Itt nagyjából. Van. Igen, és egyébként a korábbi évekhez képest, tehát eleinte az interneten erre úgy jutottak ki a nagy csapatok, hogy egyszerűen e impány voltak, meg e őket ők, ők Most már ez egyáltalán nincsen, hanem évközben folyamatosan... E Hol? Szóval értem, hogy mű. volt egy csapat, akinek örökölt helye volt az internet? Volt, volt persze. Hát volt. szerintem a Navit... Tehát jó, le, lehetne a Navit meg az ilyesmiket, de volt olyan csapat, hogy nem csináltak semmit egész évben nagyjából, és mégis ott voltak. Tehát, hogy gyakorlatilag úgy működött ez, hogy volt benne két-három név, ami így jelentett valamit így... Mit tudom, az wave vagy így a, a közösségnek... Nagyon az emberek szívesen nézték igen, be, igen, igen, igen. a játékosokat. Ja. Nem, nem, nem kellett jól játszani feltétlenül ahhoz, hogy... Tehát pusztán a nevük már vonzó erő volt, hogy igen, igen, igen, igen, igen. Volt már bázisok. És most, tehát ez eléggé megváltozott a rendszer, és akkor most kitjutottak jutottak be? Hát most akkor, akkor soroljuk fel szerintem ezért. A sorba mondom, igazából ugye PSG-LG-d ki, ami egy kínai csapat. Az OG, ami meg már nem az az OG, ami régen volt OG, hanem az a fiatal csapat gyakorlatilag. Új csapat. Teljesen új csapat. Szerintem az egyedüli... Jó, hát vannak benne ismert nevek, mert Taiga szerintem az ismerős, meg Mishoy is a ismerős a Liquid, játékos. a Liquidben játszott sokáig a Taiga. Ja. Hol? A Liquid Team Liquid, a, aki egyébként most az az a le... Last Chance Qualifier, tehát a leges, legutolsó Igen. pillanatban jutott be a... Viszont ah, ez az a liquid, yeah, ami yeah. előtte meg az Alliance volt amúgy, nem? Így van, így van. Okay. Előtte Alliance... ja. ja, ja. De, az, De már, a... az már szerintem, vagy egy másfél-két éve volt. Ja. Utána jön a Team Spirit, a tavaly győztes, az egy kína vagy uh, ukrán-orosz csapat nagyjából ketten. Utána jön a Bisco, ami egy dél-amerikai csapat és hát... Mindegy erről nem fogunk beszélni, hogy miért van ennyi dél-amerikai csapatban. Mondjuk ők. Tehát ő tipikusan izén jutott be. A bajnokságokon keresztül jutott be. Tehát, hogy nem csak úgy beválogatták meg ilyesmi. De a Team Anster, ami kínai csapat, Funder övékon, az meg valami, az is dél-amerikai csapat. Dél-amerikai csapat így van. Boom-Bumps, is Asia. Igen, utána van. TSM, ami egy. Az amerikai csapat, igen, Moon Leander van benne, meg mizeri meg ilyesmi. Tundra eSports, ami európai. Itt amúgy vannak nagyon jó játékosok szerintem. Germin Gladiators, az is európai. EG, ami ugye amerikai. És Fanatic, ami south Na, igen. Igen, igen. Igen, igen. See, see. És akkor, és, és akkor tehát gyakorlatilag ez a tizenkét csapat volt az, amelyik úgy jutott be, hogy a bajnokságokon keresztül, az évközi bajnokságokon keresztül. A, a gyűjtögették a pontokat évközben. Igen. A versenyek által, a majorok által mindig kapták a pontokat, és annyit gyűjtöttek össze, hogy ők voltak az első 12 akik legtöbbet gyűjtöttek. De ez, ez azért fura egyébként, mert ott van például a TSM, aki tök jól... Ő... Tehát tök jó teljesített ezekben, mert nyolcadik lett, viszont gyakorlatilag ő már az off main stage nem jutott be, mert ő kiesett. A van, most a group stage-ben stage ahogy játszottak, ők már nem esített akkor... Tehát ezért fura egyébként, hogy van egy jó torna ami ami évelén van, és utána gyakorlatilag meghívnak téged a izér, hiába vagy teljesen rossz csapat. Na jó, nyilván nem rossz csapat, mert kint voltak meg, nyilván megnyerték azt a major de nem biztos, hogy megértemelték ezt azt az így. így van. Most, most nem biztos, hogy az a csapat, aki, aki bejuthatna a, a TI-ra. Igen. Tehát, hogy, hogy, hogy, hogy uh, most egy teljesen uh, uh, azért téma, hogy a uh, Outsiders, a régi VP, a Virtus Pro. Igen. Uh, ők, ők uh, a, ta, talán egy ponttal maradtak le a fenetiktől, től akik 12-ként. Uh, uh, kerültek be a, a, a TI-ra, tehát egy ponttal maradtak le. Hm. És ott is volt valami á, ilyen bonyodalom, hogy a Liquipédia így számolta a pontokat, a, a Volvo meg, meg máshogy, és a Volvo alapján vanatik volt a 12. a Liquipédia számítása alapján Igen. pedig a, a, az outsiders. Uh, és akkor tehát egy ponttal maradtak le, és akkor utána egyébként a pontok uh, után a Regional Qualifiers, hogy a, a bejutott uh, nem tudom, tehát minden régióból 8 csapat küzdött vagy 12. Most, uh, most nem itt... tudom. Így, nem is tudom, nem és tudom, ott, ott is, ott is a, a, a utolsó a döntőben uh, kaptak ki uh, badboum igen. Tehát, hogy éppen hogy lemaradtak, és akkor utána kiutaztak a Last Chance qualifier ahol két csapat is tovább, vagy bejutott volna a TI-ba, és a Apple bracket döntőben kikapott a Secret-től, ugye lekerült a Ashwood-ra, és ott meg kikapott a Liquid-től. Tehát egy csomó esélye volt Igen, ahhoz, hogy, is... Ja. Bekerüljön, és, és valószínűleg például a TSM-nél most egy erősebb csapat Így, van, a, így van, így van, így És ráadásul. Outsiders, és mégsem, itt a tia Igen, és so. amúgy ez, ez a nagyon fura, hogy, hogy most azt nézem, hogy, de ez kicsit későbbi téma lesz, de ugye a Bed Boom jutott be helyette, tehát az, az volt az ottani nyertes velük játszottak és a Bedroom is kiesett egyébként első Milyen. körben. És amúgy az a nagyon fura, hogy ugye a Nigma, akinek ott van a világ összes neve, tehát hogy az egy őrületesen jó csapat, csak hát a, tehát az a probléma ezzel a ez a ös rendszere, hogy ott van EU, ami a legerősebb régió, akárki akármit mond, az a legerősebb régió, és az ott, ott is csak egyetlen egy slotot kap. És ott az EU-ban vannak a legerősebb csapatok. Tehát hogyha azt nézzük, hogy a a regionális qualifier egyetlen egy csapat jutott ki, ott volt még a Secret, Liquid, Tundra, meg nem a Tundra, az ki jutott a máshogy. Tehát Entity, meg a, meg a, amit most mentünk a Nigma, és ebből ki gyakorlatilag az Entity. És utána a, a maradék kettő, a Secret, meg a Liquid, meg a Last chance jutott ki, érted? És a Nigma, meg nem, tehát hogy gyakorlatilag annyira stacked volt az, hogy azon minden-minden csapat, az annyira minőségi játszik egyébként, hogy Neki, itt, kéne kéne lenni lenni. Ki, itt kéne lenniük gyakorlatilag, és ebből a négyből ugye három kijutott, így vagy úgy, de akkor is, tehát hogy a negyediknek is ott kell volna inkább ők lesznek, legyenek ott, mint a Bad Boom, vagy akár, akármelyik másik. Igen, és egyébként szóval itt, itt, itt felmerül a kérdés, hogy, hogy jó, hogyha ilyen jók, akkor, akkor miért nem szereztek annyi pontot? A igen, a igen, igen, igen. És, és ez azért van, mert a major is csak egy X csapat jut be az adott régióban. Igen, igen. Tehát hogy, ugye európai csapat, mit tenni, négy, a top négy eh, jut be a Major-re. És akkor ott bárki esik eh, négy kurva erős csapat a, eh, európai régióból, akiknek sz, szintén ott kéne lenni a Major-ökön, de nem lesznek ott. És akkor így olyan csapatok, például most a Betoom-ot fikkázott, már, akkor én is őt hogy meg, hogy bejutnak, nyernek egy-két meccset a play-offban, és már szereztek egy csomó TPC pontot. És akkor ez nem jelenti azt, hogy jobb csapat lenne. Talán csak a abban a pinatban ők voltak a legjobb abban a régióban. És, és, de viszont ez az egész szezonra ez általában nem igaz. Viszont akkor menjünk végig szerintem az Open Regional. A, mm. Tehát az a lényeg, hogy ugye hat régióra van osztva. Mm. Észak-Amerika, Dél-Amerika, Nyugat-Európa, Kelet-Európa, Kína meg Dél-Kelet-Ázsia. És ugye itt mindegyik kiutatta a open, Regional Qualifieron keresztül. Ugye North America, Sonics. Hát ők kiestek gyakorlatilag már most. A Groupban. Ugye jön a, a, a, ugyan, ugyan a, a hokori, hokori, ami. szerintem nem, de Alsó ágon van, igazából azt az szerintem a teljesen okay. Entity, ami egyébként az Open qualifier ről kibaszott erős csapat volt. Igen. Valami őrületesen erős csapat, is hogy épp, most éppen hogy bejutott szerintem. Ha ezért hogy nem estek uh. ki. A igen, bed, igen. A, a Bedboom, ami egy. A, beszéltünk róla orosz csapat, szerintem annyira nem jók. mondjuk a Rogát én nagyon szeretem, mint játékos. Ö, én is, igen. A Royal nevő give meg hanem. a dahákot, azt, azt nem tudom, valamelyik Végzőről néztem és hogy, hogy széljellázott mindenkit, Vissage-el. De csak ennyi, ennyire emlékszel, igen. Ugye a Royal nevők azt tudjátok, hogy mi most a, velük a dráma. Na, Most, Tehát velük az a dráma, hogy... Iszonyatosan, tehát hogy az első napot nagyon megtolták, utána ja, meg azt tudom. hiszem, hogy X-Nova vagy valami ilyes, mert covid és lefertőzött az egész csapatot, és kórházból játszanak gyakorlatilag. Ez faszos. És, és gyakorlatilag az első napon kb. szétöltek mindenkit a fazva és hát most most nem. Most annyira nem jó hát, sérülve az atléták mi A, meg... hát olyasmi. Tehát, hogy egyébként a totálkozhatalmas koncentráció képességgel, meg, meg hát, bizonyos szintű állóképesség, nem bizonzati nem állóképesség, álló de a, a koronavírus ez, ez széljel. Tehát, hogy a koncentrációs képességet, figyelmet az teljesen le, le tudja ölni. Ja. És de hogy, az hogy jó. úgy játszottak, hogy igazából a teljesítményük, nekm tudom. X százalékát nem tudják elérni. Ja, és még így is bejutottak Ez a Braille Igen, és még van a Talon Esports, ami talán 23 Savage-on, szerintem egy, egy egész jó játékos, játék, egész jó játékos meg KPYY. Uh -huh. De hát ők is kiestek sajnos. Igen, hát... és a helyettük jutott tovább Entity, mert a Entity és a Talon uh a group stage-ben... Um, Tiebreaker-t kellett no, nekik játszani, és... Tiebreaker-t kellett játszani. Ja, és hogy az, aki azt az egy meccset, vagy a Breast of 3-ot megnyerte, az, uh, az tovább jutott. Na, 所以, a, Royal ne, a, a Royal Never Give-nak az editive- el lesz az első meccse, jól eh álltom? Nem csak? Hú, uh, én ezt nem is Igen, igen tényleg. Igen. Szóval, igen, ezeket nem... még nem is figyeltem. Ja, igen, azt el szeretnénk mondani, hogy ez csütött, vagy nem szerdán este vesszük fel, és gyakorlatilag mire ez ki fog kerülni, már mennek a normális metrák. A play-off-ok -ok. play -ok mennek, szóval amit mondunk az. A main event. A main event, igen. Ez így lesz legjobb majd predikciókat hozni. de... Igen. És akkor majd minden, minden bejön, amit mondunk, Am és akkor majd mindenkek az mondja, hogy mennyire értünk hozzá. <síns> <síns> <Né>? <síns> úgy azt mondjátok amúgy, az európai csapatok már amúgy lejátszottak egy TI-t egymás közt, mert úgyis ők nyernek, hiszen ők a legjobbak. A, <síns> igen, igen. És a, igen, a másik dolog, hogy a legjobb. Úr, nekem van egy, egy teljesen ellen... Tényleges élemény. Nem majd, hogyha odaérünk a predikciókhoz. A predikciókhoz, igen. Tehát, és a legdúrabb az egészben, hogy Last Chance Qualifier-rel, ami gyakorlatilag már itt. Tehát kimentek, hogy azt hiszem, van, Igen, szingapúr van most? Uh, igen. Tehát, hogy, mikor már kimentek Szingapúrba, gyakorlatilag ők utolsó például játszottak össze, hogy a Team Secret és a Liquid, Team Liquid, és ők uh -huh. mind a ketten felső ágon jutottak be az meg. Aha. Uh -huh. Tehát, hogy ér érted, ők azok, akik gyakorlatilag. Éppen, hogy betudtak be hűtni, és mind a ketten szétgyaláztak egyébként a többi csapatot. Jó, hogy ja, és hogy kontextusba tegyük, tehát, hogy a, a, itt a Last Chance Qualifier-ben is kúrva jó csapatok Igen. voltak, tehát, hogy, hogy itt volt a, a Secret Liquid, de a virtus pro, a Navi, a Witch Gaming, tehát a Extreme Gaming, tehát, hogy, hogy, hogy, hogy hihetetlen csapatok kellett ugyanúgy, a, a T1, vagy ne t 1 pedig a Volt OG játékosok játszanak, tehát az Ana, a Topson, uh, játszottak, tehát hogy ők is baromira erős csapatok, és úgy uh, kerültek két, a két a uh, európai csapat, legalább a nyugat-európai csapat. Lehet, ré... most azt mondjátok, pár éve amúgy akkor maga az Európai Régió diktálja a metát is. Tehát, hogy... Ez, ez abból... bonyolultam úgy. Hogy... Tehát mi a mostani meta? Például most, most, most mire kell figyelni ők a játékosok? Mi, a, mi az, amik a... mely csapatok milyen taktikával nyernek? Tehát, a, az a baj jelen, tehát hogy az a baj ilyenkor, hogy ugye most mindig csapatnak van egy kitalált ötlete, amit kivitelez. Tehát például Szikrettél az, ez sokszor csinálja azt, hogy midre hoz valami Glass mondjuk Sniper-t, vagy Shadow findet vagy ilyesmit, és Safe hozzak valami tankot. Tehát, hogy szlád, amúgy Sladert én imádom, mint hőst, és azt hozzák Safe és akkor az tud tankolni, vagy éppen offline re teljesen mindegy. Viszont a valamelyik... Hozzák más... a Brooker karaktereket, Igen, valamelyik másik csapat meg, mit tudom, nagát hoz, meg ilyen hülyeségeket. Tehát, hogy tehát itt az a lényeg, hogy hogyha mi közben játszanak ugye ezen a néhány napon, a meta folyamatosan változik. Változik, így van. Hogy, hogy melyik, melyik hős, erős, melyiket hozzák többen, melyiket kell bannolni, melyiket nem kell bannolni ezeket a csapat mert nem tudnak vele játszani. Tehát gyakorlatilag ugyanez volt, hogy ugye a, a, mondjuk 2010-ben 2009-ben az OG ellen bannolták az IO-t, és nem azért, mert supportnak hozták, hanem meg Kerry-nek hozták. Viszont a többi csapat ellen nem kellett bannolni az IO-t, mert ők nem tudták hozni Kerinek szupportnak, meg nem volt olyan jó. Uh -huh. És itt az lényeg, hogy ez változik mindig. És amúgy meg általában most ugye nagyon dev meta van. Tehát a meta az a dev hogy ugye megvannak a klasszikus itemek, amik kellenek egy-egy hősre, és utána öten mozognak. Visznek objektíveket, ugye visznek tovereket. Rossan az kurva fontos most, mert ugye Rossan az dobál aganim szeptet, meg ilyen hülyeségeket is. Tehát, hogy általában arra is odafigyelnek mindig a csapatok, szerintem. Ja, emlékszem, még régebben volt egy ilyen, hogy nem tudom melyik ti volt ez, hogy például abban az évben a SEMMA Secret vert mindenkit, aztán úgy felkészültek rájuk a international elbe hogy igazából labdában se. Igen, irapodik. igen. Tehát, hogy a, viszont az... És számítani egy hogy most, um... vagy most annyira, a, annyira formálódik még mindig a meta, hogy most ez... Ez teljesen hogy... a Egyébként egy... most, hogy, hogy a szikrütöt említetted, hogy, hogy Secret ellen felkészültetek, hogy ő végig dominálta a, az évet, tehát hogy tényleg volt egy olyan év, amikor úgy mindenkit, tehát hogy sima meggyerik a, a TI-t is, mert az, az, az, az, az annyira ledomináltak mindenkit. Most egyébként a, úgy jutottak be a szikrit, hogy hogy tehát egész évben egész szarul teljesít. Nagyon-nagyon szarul. A, alig, al, alig, Akkor van <gül> alig van és Alig van, de tényleg, tehát hogy a szikrit ideig mindenféle, tehát hogy a, ahogy be lehet jutni egy diájra, azt kimaxolták, Tehát minden uh, úton, módon bejutottak már a tiára. és uh, a Secretben van Papi, aki az egyedüli uh, játékos, aki az összes uh, Így van, részt így van. vett. Én egyébként én ezt nem tagadom, én hatalmas secret fanboy vagyok, és hatalmas papi fanboy vagyok egyébként. És én, amikor megalapították ezt a csapatot 2014-ben, én azóta nekik szurkolok. Sőt, és hát igazán papit már előzőleg követtem, ugye még az előző időkből. És... Hmm. Tehát, hogy Ére, örülhetős játékos. Mi... Miután úgy azért nagyobban, jobban felkapódtak az esportok, most jutunk el oda, hogy kezdenek kiöregedni igazán játékosok. Tehát, hogy öregek vannak bent. Most ezt ebben a ti ez mennyire fog szerepet játszani szerintetek, hogy a öregek, a nagy öregek mondjuk fiatalabb csapatokkal így összecsapnak. Hmm. Ha van még, van nagy öreg, ha bele Va van, van még nagy öreg. Tehát, alapvetően... Szer szerintem egy egyébként most nagyon sok új és fiatal nagyon, játékos nagyon van. van. Tehát hogy inkább, inkább az a jellemző, hogy minden csapatban van egy egy nagyon max kettő öreg motoros. Igen, igen. És akkor a fiatalokat úgy vezetik. Tehát a, a, a kapitány szerepbe azért uh, nem egy ilyen nagy skilles uh, hihetetlen nagy reakcióidővel rendelkező uh, emberekkel, hanem akinek tényleg uh, hatalmas tapasztalata igen. van, és, és megbízik benne a, a csapata, hogy, hogy döntéseket hozzon. Bár, bár szerintem én, én ahogy szoktam nézni ugye a videókat, meg a beszélgetéseket, általában a csapat, dönt, a csapat együtt szokott dönteni van, a van. helyzetekben, de azért, azért egy szeret mindig... Valakinek uh, előtt el nem sehova, tudom. Az, az a baj egyébként szerintem, a, hogyha csak fiatalokból áll egy csapat, hogy általában ők papsztárok. tehát hogy... A, hogy a... Hát az, az, hogy a... a, a, a tehát nem a versenyeken, hanem a, ami mindenki tud játszani, azokat ott alázzák. Azokat. Igen. Cs És Igen, ott, ott mi... minden működik. Tehát hogyha főleg vagy egy olyan csapattal, aki, aki tud játszani, egy párban mindenki, minden működik. És azt a mentalitásig nem vagyok teljesen biztos benne, hogy lehet hozni profitot a kettőmesre. Mert tehát, hogy ott van mondjuk, hogyha akkor már papírról beszéltünk, ott van papír, mint kapitány. Szerintem ő simán tudja azt, hogy hogy áll a meccs, és akkor... Uh, tehát, hogy ő, neki egy jobb kép van a fejében, hogy hogy áll a meccs, mint hogyha ott van az az ellenfél csapatban öt darab olyanok, aki... Hát ez egy... Tehát nem egy pub meccs, egy profi meccs. Hát ez egy ugyanaz, mint sokban, nem? hogyha már láttál ezer lépést, csak tudod, mi lesz a következő. Igen, Én tehát, nem nem hogy, meg... hogy, hogy a tapasztalt játékos azért már észreveszi ugyanazokat a mintázatokat. vagy hogy, hogy azért Azért jellemző, hogy hogy az így történt, úgy történt, valószínűleg ez a következmény. Sosem százszázalék, de azért vannak mintázatok, hogy következik. És, és Te akkor nem is tudatosan, de, de intuitív szinten a, a, a tapasztalat játékosok ezeket, ezeket tudják, érzik. És e, meg, a, ennek megfelelően tudnak döntéseket hozni. Ja. És ez hatalmas erény a, a fiatalokkal, a tapasztalatlanokkal szemben. Ja, egy, egy másodpercre visszatérve ízre a, a metára. Tehát, hogy ugye 2015-ben feljött, hogy akkor a Secret dominálta a metát. És ez valóban így volt, és egyetlen egy ember miatt, ugye ártézi miatt. Ártézi Ar Artézi akkor, akkor az volt a lényeg, hogy agriti Carry, meta van, meg ugye mitől et meg hoztak mindre. Mert ugye egymás kántörői voltak gyakorlatilag. És Artézi olyan szinten jól tudott farmolni akkor antimintem, meg ezekkel az agritis szarhírókkal, hogy gyakorlatilag muszáj volt mindenki másnak azt hozni, mert hogyha nem hozzák azt, akkor esélytelene kell Itt vele, vele szemben. Itt, tehát, hogy va, van olyan, hogy egyetlen egy ember annyira jó, és annyira pontosan hozzáilleszkedik a, a, a, az aktuális meta, hogy muszáj azt követni. És most is talán, tehát hogy gyakorlatilag ugye tavaly például az LGD azt hiszem kitalált az, hogy a, mi volt akkor a tájni. Lycan, mert Lichen, valami Lichen, Lichen, így van valami ilyen És hogy meg kellett harapni a tiny gyakorlatilag, és az fel mindenkit. Tehát mo most ja. ilyen, ilyen ko kombó, le, nem tudom, hogy van-e igazából. Tehát az lényeg, hogy utána mindenki azt követtem, mert az működt a legjobban igazából. Ja, uh -huh. ja meg, meg, meg előző ti a Magnus. Magnus volt a hatalmas. Igen, igen, igen. igen. Hát ja. ott, ott, ott, ott okay. kollapsz miatt, ott meg kollapsz bazd meg, egyfolytában bannolták a balszát, ja. mert hogy az meg. És az, az, az olyanban volt, hogy azt muszáj volt banol, mert úgy meg még gyalázott mindenkit vele, érted? ez most akkor, de akkor a mostani metába, most ez nincs. Most Ö, nem, nem. Tehát egy, ma, márszit, márszit mindig hoznak például. Tehát a az vagy banol, vagy vagy pikkelt. De Egyébként mi... e, most, még így a általános beszélve beszélve, hogy hogy most most nagyon az van, hogy e, hogy nem egy kor van, mint amit uh, Ricsi mondott, hogy, hogy van egy, egy, egy kor, aki széje farmolja az atya úristent, és akkor a netvert jel kétszer annyi, mint a Igen. második a csapatban. Most inkább azzal, hogy a mides is, a kerrés, meg az offline-el is. Ugyanannyi, KB hasonló netvertjük van, és, és egyáltalán, uh, tehát hogy teljesen felcserélhető a szerepük. Nyilván van, úgyhogy hogy re hoznak uh, valamit, és Végül az lesz a Kerry a lightgame hogyha eljutnak egyáltalán a lightgame Például meg, mo most, most uh, Shadow Friend, Shadow bácsi, uh, Lane-re hozzák. Tehát, hogy Igen. hogy részre szokták hozni, de hogy Szeflénen mennyit játszanak Shadow Friend-del, az, az nagyon durva. Hát meg, meg, meg úgy, hogy anny Annyira össze hogy tudják cserélgetni ezeket. A hogy nem És is ez is egy jó csapatnak az éj, hogy ezt meg tudják tenni. Tehát, hogy les, ott van Lesrak, ami egy klasszikus nagyon-nagyon klasszikus mid-hős. És Pikke Lesrakot, és azt mondom, hogy ez Midrian, és bazzak be, berakják offline Mert most jelenleg az offline nem annyira nehéz, meg ugye most nem egy-egy-három, meta van, hogy szép nem van. Ö, ö, minek is mondjuk? Amikor hárman vannak egy lényen. Trilén. Igen, hát igen, igen. nem trilén hanem kettő egy kettő van és gyakorlatilag most a safe is, vagy az off is simán hoznak lesrakott mebb, az meg simán lehet ott. És ez, ezért jó egy csapat egyébként, hogyha bevállal ez. A safe akkor akkor megyek, akkor én lesrakom, mert ki a lépés egyébként. De egyébként a csapatok is ehhez alkalmazkodtak. Tehát, hogy, hogy úgy választották a játékosokat, tehát, hogy, hogy már úgy alakulnak a csapatok, hogy, hogy minél flexibilisebb uh -huh, legyen igen, egy játékos. Tehát, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy tényleg, hogy bármit is tudjon játszani. Például most a OG, OG most a group ben annyira mondjuk upper Bracketbe került, ahogy nézem, de úgy, úgy egy jó párszor meg tudták fogni, és pontosan azért, mert van az a ETF játékosuk, ami egyébként ő is egy, egy új metát hozott be, tehát ő az off-lane-erük a OG-nek, és hogy ő széjjel farmult az off-lane-t állandóan, és van a hírópúja vagy három, vagy négy hős. És hogyha, hogyha azokat úgy kibannolják, akkor nem sok mindent vagy él. Hát, És De Tehát, hogy, te... hogy, hogy, hogy ezzel... ezzel így, így, na, tehát, hogy ez egy gyenge láncszem egy csapatban. Hogy, hogyha, hogyha kicsi a híró, hírópújja, nem flexibilis, nem lehet mozgatni pozíciók között, akkor, akkor ezt meg lehet fogni. És a, a group stage-nek az utolsó két napján... Uh, már ki is kapott sokszor az OG, szóval yeah, yeah, erre, most erre most szerintem figyelni kell, hogy ezt, ezt a, a play o fogják mennyire fognak erre ráállni a OG elleni csapatok. Mondjuk yeah. meg egy szét- és itt egy kicsit ilyen retardátlan össze tudnátok foglalni, a pontosan a meta oh, Tehát, hogy mert amit eddig hallottam ezekből, most érted, hogy. Arra megyünk, hogy teamfighterünk. Így van, így van. Ezért igen. kell mindig egy... egy tehát a van az, ami azt jelenti, hogy, hogy egy az ötös csapat az együtt mozog. Mert ugye egy igen. labdát alkot, és akkor az a halál labda. Ez jó vagy vagy ez a lényeg. A Mert halál a, egy a, olyan non -stop abba, stop halálból van. Non-stop non non fight, igen. Non-stop fight. Egyébként ilyen szempontból baromizgalmas a, a meccs. Tehát, hogy ritkán van az, hogy hogy azt nézzük, hogy ütik a krípeket, meg a Léke. jungle Igen. Tehát, hogy, hogy most élve, tehát, ilyen szempontból nagyon jó állapotban, mert nagyon sok hős pikkelnek, tehát, hogy, hogy uh, kevés az a hős, amit egy teljesen kiszorult a metából, tehát, hogy mindent szinte lehet használni, és hogy, hogy állandó fájtolás van, tehát, hogy, hogy nem unatkozik az ember, hogyha, hogyha nézi. Ez Te... most a, a, úgy a pubról csorgott fel, ez a folyamatos teamfight? Te érted, tehát hogy ne, nem Nem, nem, nem, nem. nem. Most a, a, csak hogy mert érted, amikor a Volvo patch azért a verseny szerintem az mindig az IT, az egy másodlagos a fejükben. Tehát, hogy ez a pubra patch első, tehát a public gamingre. Igen, Hán? tudod, az van, hogy a pubban derül ki, hogy melyik az erős hős, és ahhoz általában a csapatok rakják össze, hogy az az erős hős semmi működik. Tehát, de, de amúgy pont érdekes példa a Primal Beast, mert én úgy nagyon régóta nem játszok, egyébként, csak a szint követem. Én úgy tudom, hogy a Primal beast tehát sen, nem szeretik egyébként, pub PÁB És itt meg működik. Na, van, volt valami pecs egyébként, hogy buffolták. Buff Szerintem voltak, azért igen. ennyire, ennyire pikkelyek. Igen, volt valami. Annyira pecseket nem követtem, de, de volt valami buff. Igen, tehát az a lényeg, hogy Death beta van, és mindig van egy tanky hero, az általában szokott lenni a primer Beast, az Undying, ami így, mit tudom én, kicsit táposabb. Igen, meg az Pangolier, az olyan aranyos ő, Igen, kis pucs, kis pucs, meg pucs, pucs, meg van, pucs, van pucs, pucs, pucs, pucs, pucs, pucs, pucs, meg meg pucs, vannak pucs, pucs, pucs, pucs, pucs, pucs, pucs, Ja, úgy De úgy. akkor mit ebből jön a kereszkérdés, hogy volna jó irányba viszi szerintetek a játék? Hát ez érdekes oh. amúgy. De szerintem olyan szempont, Egy uh, teljesen ég... elmegyettem a fonalat az egész dotával. Állítólag haldoklik uh -huh. a hát játék egyéb... egyébként. Jó, De mert... am am amúgy meg most, most játszanak a legtöbben. Igen, Te nagyon, nagyon sok játszanak ez az, amit, ez az öngerjesztő pánik, hogy jó, nem lesz benzin, veszek benzint. tehát hogyha haldoklik a játék, hú, akkor nem játszok vele, és akkor tényleg elkezd haldoklani. Én játék. Szerintem... ez egy, egy visszatérő dolog, hogyha benézel egy Steam chars még mindig a top 5-ben van, mondjuk a igen. Team Fortnite 2, egy halott játék, az is a top 5-ben van valahogy, a Steam Chars-on. Szerintem... szerintem jó igen. irányba viszik a játékot egyébként. Egyre igen, sem, is az a balancíroz... Tehát, hogy nyilván nem balanszírozott, tehát hogy Nekem van egy olyan érzésem ezekkel, ezzel a játék a kapcsolatban, hogy hogyha mondjuk megnézed, hát nem tíz év, de mondjuk 7-8 évvel korábban, ahhoz képest mindegyik hős sokkal, sokkal, sokkal erősebb, mint volt. Tehát, az, hogy amit most tud egy Nature's Profit, vagy uh, tud egy az azért hozom ezeket a példákat, mert mondjuk T3-ban ez a kettő hős volt, ami a leg, legikonikusabb Igen. talán. Igen. És. Elképzelhetett lett, lett volna, hogy ezek a hősök akkor ilyen erősek. Így is erősek voltak, viszont most dupla, háromszor erősebbek. Mert mit tudom én, ilyen hülyeségek, hogy több tarantot idéz meg a talentek miatt, meg ilyesmi. A talentek, a sád, már mindenkinek van aganimja, mindenkinek van agonim sárga. Használható agonimja van ráadásul. Így van. Mert És... egyébként tehát én, én, én azt figyeltem meg, hogy, hogy, hogy az összes patch, tehát hogy már évek óta arra próbálnak törekedni, hogy minél akciódúsabb legyen a játék, és uh, tehát, hogy, hogy minél többet a, a, a az emberek. Tehát, hogy, hogy összes erre, erre próbálja De... irányítani az emberek. De ne, ne, ne ez a, a retota, menjen ah, meg a formulós retota, hanem ez a brawl. Igen. A brawl, menjünk a, brawl, a fight halt. Amit én mindig is annak a nagy híve, Nem érdekel, hogyha kikapunk, de az én lénemben volt kill, tudod? Igen igen, igen, igen, Akkor igen. már az egy félvin. Igen, fail Így van. De azért már megérte felkelni. Alapvetően <gül> szerintem jó irányba viszik ezt a játékot amúgy. Aha. De hogy ez mennyire fenntartható ezek, mennyire tudnak folyamatosan újítani. De ez meg a másik, csak ez meg itt visszatérő kérdés, hogy mondjuk egy ilyen papi, ő, ő hogy láthatja ezt? Csak egy ilyen kis, kis szerepjáték nektek, hogy az, aki már itt van mióta egy internetsően már, nem tudom, Dota egyet is nyomott. A Persze, jaj jajajaj. Tehát onnan abból, hova fejlődött, hova fakadt ki, ő mennyire érezheti mondjuk ezt Mert a... én az, hogy kihagytam mennyi öt év dotát, az nekem az, hogy én most már ha ránézek, sem tudom, mi történik. Mm -hmm. nekem már, Öricsi megpróbáltam nekem elmagyarázni a neutrál itemeket, legalább négyszer. Is és én mindig nem értem, mert egyrészt a dolog, amit utáltam mindig is, a itemekkel szarakodni, de mindegy. Meg hát, ha már több gomja mint kettő az már baj. Hmm. Úgy, hogy kell figyelni. Tudod, ah, ez... kell figyelni. Tehát épp ez az, hogy most azok, akik már, mondtátok, hogy ugye sok új új arc van, uh -huh. új akár feltörekvő csillag is. Most érted, ők már egy ilyen dotába nőttek bele, valószínűleg. Bizony, már kihagyták a, a red dot, az igazi eredeti red dotát. Uh -huh. Ők most ezekkel az old school-okkal, milyen, milyen, mi lesz itt? Kik fognak jobban kijönni az új srácok? Ugye a az öreg motorosok, az az motorosok előbb-utóbb abba hagyják a játékot, ez, tehát olyan, mint a focinál, hogy hiába hát, tudnának meg. még játszani, azt mondják, hogy én már Most nem kockászatok, vagy nem, nem szor, szorakrok ezzel. De épp az, hogy lehet ez az utolsó ilyen tiája, amiben. ki tudja. Lehet, nem? lehet, abszolút. De a tudod, ezek állt. a nagy öregek szerintem Kósnak mindenképpen el fognak venni. Tehát, hogy szerintem nincs olyan csapat, akire a papi azt mondja, hogy hát én coach most már nem játszok, hanem coach leszek, és hogy konkrétan nincs olyan csapat, akire azt mondja, hogy hát ne gyere nem már hozzánk. Nem kell De papi, ne Tehát, igen, igen. Tehát, hogy figyelj, az Alliance alapvetően most jelenleg tök rossz csapat. Viszont volt kb. két hónapjuk, amikor PPD, egy amerikai kapitány volt nekik a kócsuk. Hát bazeg szarad rátak mindenkit, érted? Na, egy idős, egy-egy PPD. Azt még én is ismerlom, PPD ebben a játékban egyébként. Nekem nekem nagy kedvencem volt, én nagyon sajnálom, hogy nem jöttek össze a, a próbálkozásaiban. Ugye a Optic Gaming-gel volt egy jó futása, de aztán egy-két tournament után az is abban maradt. Aztán volt a N.I.P. azt hiszem, a N.I.G.A.S. De be. mind a kettő, félig meddig sikeres sem volt. Igen, félig meddig sikeres volt, aztán egy... egy, egy Más sikeres uh, uh, verseny után, uh, úgy elkezdtek hanyatlani, és akkor ütöljön volt, hogy egy-két évig, még másfél évig húztak, de már nem voltak, sose kerültek vissza a platformába. Hm. Na, ez csak off topic. Ja. Nem Szóval, nem. tehát, hogy szerintem papi úgy van ezzel az egészen, hogy neki ez alapvetően egy munka. Hogyha ilyen körülmények, kere, kere között, ö, körül, na, ilyen körülmények között játszik, hogy hogy ha fél évente ő, ő, ő, ő változik, akkor ő ez idomod, idomodni fog, szerintem. Tehát, az, az, az, tehát, hogy olyan sokat nem fogok várni, hogy ja, érted, Itt az a baj ott, hogy bonyolult törrétek vannak, meg mit tudom, még kaszrétek, meg manát kell számolni, meg kódát. Meg, meg, meg, meg a, a basic attack típusok vannak. Igen. És hogy az, az neki az megvan, ott van gerincből jön már neki, érted? És hogy azzal olyan sokat nem kell szarakodni, szerintem. Dózitek rendszerből tudod. Igen. Viszont, amit mondtám, hogy öreg versus fiatal, ami, ami talán a fiatalok előnye lehet, hogy, hogy, hogy ők, ők például nem játszottak a, a, a régi, hmm. a, mit, mi, mi volt, ami így át volt alakítani? A régi Morfling. Például Moaflingnak a ulti egyáltalán nem ezt csinálta. És, és hogy ők, ők ugye nem látják a régi karaktert, tehát nem is befolyásolja azt, hogy, hogy ők, ők mit látnak, milyen vízióik vannak, milyen potenciát látnak egy hősben. Amíg egy, egy régi játékos, aki, akinek van egy alap elképzelése egy hősről, ugye megváltozik, de attól még az a régi elképzelés még ott marad. Tehát az, az még mindig befolyásolja valahogy a, a szemléletét. Akár a régi gyűlölet. Ja, akár, ja, igen, van az, hogy ezzel én soha nem fogok játszani többet. Nem, azért. Ja. <laughs> És tehát, hogy, hogy, hogy lehet, hogy nem fog meglátni benne olyan potenciált, amit egy fiatal játékos meglát. Tehát, hogy, hogy ütően lehet, hogy, hogy neki eszébe süt, hogy, hogy egy Andy Jungot vigyen offline-re, mert hogy látja a pecset, látja, hogy ó, most bukfolt volt, vagy most ne vagy ez át lett alakítva, de nem vesz észre, hogy, hogy, hogy ezt egyből lehetne. Tehát a, mindig, a berögződések, beidegződések már Egyrészt alakult adni itt a játék, hogy lehet bezavarnak, például. Aha, gondolnak. igen, erre gondoltam. Előfordulhatja. De most ki, de ha old schoolokról már beszéltünk sokat, de van feltörekvő csillag? Az, nagy az új egész új szab Team Spirit nagyjából. Amúgy igen. A, a Team Spirit az egész csapat egy hihetetlenül. Szinte egy full, full új csapat. Én, én, én a Izzy... A előző TI-t ugye ők nyerték meg, meg az előtti Major-t is talán ők nyerték, vagy az előtti kettő Major-t, nem kettőt, hanem kettővel előtt lévő major -t. És én akkor hallottam, úgy először rúg ah, ki az a azek, nem is tudom, az, talán az LGD-t vették meg a TI- előtt, és, ó, és, mondom, ezek talán jól játszanak. És akkor jött a TI, és meg is nyerték aztán, ahogy, az, az is nagyon de. fontos általában, hogy hogy ugye amit mondtunk, hogy nem mindig van olyan, hogy nagyon fiatal csapat az összes tag. Tehát hogy mindegyikben van egy-két nagyon old school játékos. És, és nyilván az a, szerintem nyilván az a legjobb, hogyha az a kapitány, meg az öt support meg ilyesmi. Viszont általában nem így van, például, tehát hogy a izében is így van, hogy a tehát a Tundra esports is ott is vannak amúgy mindenféle fiatal, amúgy mi lehetne is ilyen fiatalok egyébként. A, amúgy a Tundra az, az meglepően ilyen régi motoros csapat, Igen. szerintem. Tehát Snake-ing, a... Nem tudom, láttátok már a Bolt című filmet? Tehát ja. abban van egy olyan... Tehát ez, ez amúgy... Tehát a a... Abba... Nem játékosokat veszünk, hanem pontokat. Igen, tehát az a lényeg, hogy ilyen félig pedig rossz játékosokat tettek össze jó csapattá, és mert hogy jó a kémia, meg ilyesmi. És ez a legdurább ezeknél a csapatoknál, mint a Tundra, meg az ilyesmi, hogy nem mondom, hogy ők rossz játékosok, hanem mondjuk, De nincs, -e köztük világ nincs Nincs világszer, viszont működnek együtt. Ja, és ja, ja. ez a legdurább a, izé a csapatoknál, hogy, hogy simán előfordulhat ilyen. Főleg a kínaiaknál, mert a kínaiak meg ráadásul annyi szinten el vannak zárva, hogy va valamikor megjelenik egy kínai csapat, érted? És olyan kurverősek ráadásul teljesen le játékosokból, hogy valami őrület. és yeah, yeah. Ugye most jelenleg az egyik legjobb játékosnak ugye a secret Nisát mondják, és Nisha szerintem egyébként a ízébe játszott a Entity-ben, nem? És az ő helyére jött Pure. Én ugye emlékszek. Na rá, én most megnyitottam. Nem, nem, nem bazd meg, Crystalis, Crystalis járt, nem, nem. Igen, pirom. igen, ő játszott, igen, tehát a, a, onnan hozták kell, nem is olyan régen. Igen, nem is olyan régen, és ez, ez a lényeg az egészben, hogy hogy egyetlen egy csapatot, egyetlen egy játékos, főleg fiatal játékos, akit nem ismernek, meg könnyen formálható, meg egyébként technikás, meg hasonló, úr, nagyon-nagyon durván fel a pörgetni egyébként a szint, meg a csapatot is. Hát most, hogyha a secret megnézzük egyébként, akkor gyakorlatilag. Ugye, aki együtt játszik már régóta, az Papi meg Nisa. Ők is két vagy három éve játszanak együtt. zajak Resolution oh, meg crystalis az egy fél éven belül csatlakozott a csapathoz. Istenem, már 20-ben született. Igen, <gül> igen, igen, igen, <gül> igen. Ja, igen. És, és bár Nisha is... Uh, nem Nisha sem számít fiatal játékosnak. Tehát... Uh, még, még vagy két éve, két-három éve lettünk felkapani is, tehát, amikor Szikritbe került, most Igen. nézem, hogy 18-ba 18 került Szikritbe, ugye akkor, tehát lett beemelve a ismert emberek közé, ugye akkor még a fiatal volt. Fiatal játékos, fiatal tehetség, most már, most már inkább kezd a, a, így a régebbi játékosok közé tartozni, viszont attól függetlenül egyik legkomolyabb leg carry Igen. Játék. Igen, iszajött tehetséges a gyerek amúgy. Vagy ő... nem kéri ő mit Mide Midezik? Igen, de ez? tudod, ők, ők, tehát hogy most, mit, most éppen midezzik, de előzőleg safe széf, lane játszott, amikor még igen, mert, igen, mert, igen. Mink ki volt, izé volt itt a csapatban, ki volt. Matu. Mató meg Ma -ma. izé, Számér is játszott itt egy darabig, nem? Ja, Számér is játszott egy darabig, tényleg. Ja, de amúgy meg Számér a tökéletes példára a fiatal tehetségre. Berobbant 2015-ben konkrétan 15 éves volt a gyerek, és valami <gül> őrületes tehetség. Tehát, hogy az valami az a gyerek, az valami őrületes volt, és gyakorlatilag szétgyalázott mindenkit a következő. És hogy nyilván nem hiába kívják ki, királynak egyébként. hogy. Ja, ja. Az a gyerek nagyon tehetséges volt, viszont most így sehol nincs, mert nem találja jó csapatot. Mert ugye egy, egy jó Igen. csapat kohézió kell hozzá. De most a Samuel a Nigmában van. Igen. És szerintem egyébként kurva jó jön. lesz így a csapat. Én, én, én legalábbis úgy gondolom, hogy az úgy működni fog. Csak kell egy kis neványítő neki. Azt, azt pletykálják, hogy kurva ja, megy, nyugdíjba megy. Na, az már lehet, nem is baj amúgy. Na, hát nem. Neki már egy ideje lefelé itt. Én amikor legutoljára ezt a nevet, már akkor sem volt valami azért 2019-ben a másik lett International amúgy. 2019-ben? Igen, tehát ők megnyerték a TI-t 18-ban. 2017-ben. Vagy 17-ben, és 18-ban az OG ellen döntőztek. 19-ben. ben nyertek az OG, vagy másodikak lettek az OG ellen. Ja, volt egy év kihagyás. 18-ban negyedikek lettek, most azt nézem. Ja, igen. Akkor, akkor na mindegy, a... tehát, igen. hogy, hogy uh, majdnem, majdnem kétszeres uh, TI uh, vinev lett a, a kuló és csapata, mert egyébként kb. egyben maradt az, az egész csapat, talán Matukban ment el a akkori Team Liquidből, mert akkor, akkor Team Liquidként játszottak igen. még. és wow. most most meg érdekes, hogy Matunkban megint a Team Liquid. De te... ugye te teljesen más a, ja. más a csapat. Kicsit jó, ha, nem tudom, ez a folyamatos roster change, mondjuk nagyon gyorsan szóródnak ki itt az emberekét, azt érzem, vagy nem tudom, nagyon változtak a rossz terek az elmúlt. 11, 11 TI, 11 bajnokság, van, aki még a saját, ugyanazon a helyen van, ahol akkor kezdte. Létezik. Tehát, meg, nem, nem létezik. Tehát, hogy, de amúgy, és papi ebben még mindig durva, mert ugye ő két csapatban volt. Naviban volt 2014-ig, utána hogy Team volt. 2015-től iráig. Tehát, hogy ő két csapatban volt, és szerintem ő a csúszsdöntő. Tehát még SIO, vagy hogy hívják a PSG-nek a izéjét, a coachát. Jó, ja, nem tudom. SIO8, vagy valami ilyes viszont, de ajá, még ajá. egy csapatban volt. És hát ő is nagyon, nagyon kevés csapatban volt azóta. Nem, hm. ezt hazudtam, mert nem így van. <gül> jó. <Ja>. Megnézted hm. Meg. És <gül> tényleg? A fejjeljetek viszont eléggé. Összefoglaltuk itt mindent, hogy... Prediction meg, time? Mond, hogy a prediction time, Elfűjt pontosan. Mikor kezdencek Team Secret nem számít Ricsi szájából. Vagy, hogy a, akkor, na jó, hogyha Team secretet nem mondhatom, viszont... Tehát, hogy a... Az van... Na, ezt, ezt elmondom, ezt elmondom. A Team secret, az, az a helyzet, hogy a 18-ban, nem, 15-ben, 8 rikok lettek. És hogyha 16-ot nem számítjuk, akkor mind, minden egyes ö, alkalommal ők egy helyezéssel jobbat érnek el. 16-ot nem számítjuk, mert az, az nem számít. 16, uh -huh. meg se történt 16. Uh, nem, nem. És előzőleg 3 rikok lettek. Tehát most döntött kell, hogy ez a <laughs> Mond, tehát a logikát kikeszthetettem, most a döntő jön. Legalább a döntőig el kell, hogy jussanak, nem kiesni rögtön. Na, kivel a, a, a fognak döntőzni, kivel. Ki, ki, kivel? Hallod, hogyha elmondta megint PSG, LGD-t döntőzik, és megint második lesz, hát azok ezt a dolga vágják. De biztos, hát ők kétszer három hát, szóval szóval szóval voltak szóval. ma másodikok, nem? De, ja, de zsinórban. <gül> tehát OG-tól kikaptak, Spirit-től kikaptak, az előtt Liquid től is kikaptak, de az már azért <gül> ez egy ilyen abszettnek hangzik már. ez alakul egy tradíció, ami... De, de, <gül> Figyeljünk figyelj, már, Liquid, liquid uh, győzelem után ki, ki nyert a következő így? OG. De nem, a, azt mond. Ja, hogy OG nyert, és amikor a második ezért ment az OG is, meg a Liquid is, akkor döntőztek? Nem, hát hogy 19-ben nem... PSG ellen játszottak, hanem PSG, LGD, vagy liquid match volt. Ó, oh, nem, OG, liquid OG, OG, liquid OG, így van. És szóval akkor azelőtt, Ja, az OG játszott az LGD-vel, azelőtt. Meg az meg a liquid játszott az LGD-vel. A faszom tudja, nem tudom, lehet. Nem, nem, nem, nem, nem, nem. Ő ma teljesen ah. elkorraptam. Na mindegy, ő, ők, Na jó, ők a másodikok, tudom. ez a lényeg. Vissza, megy, tekerjük vissza, ide. Tehát most Team Secret fog. Fajnak. A te predíciód az, Team Secret játszik. Ö, hogyha, hogyha a világ legjobb dotáját szeretném látni, és a legjobb inter döntőt, akkor azt mondanám, hogy a Liquid ellen játszik. Tehát, hogyha a... lenne egy Liquid Secret döntő, akkor az a világ legjobb dotály ellen, én ezt állítom. Ez az Mi, áll. Milyen izgalmas, hogy, hogy ők az a két csapat, aki... A Last chance, last chance igen. Be. Ez, ez, már, ez már megadja a romantikáját ennek a sportnak. De egyébként az OC-nak volt egy ilyen menetelése, ugye igen. a legelső TI-jévédelem. Hogy, hogy Amúgy... Fúla a, full, full a leg, es, legbesszebbről. Igen, Végig Végigmenetelték az egészet a győzelem. Ott konkrétan az volt, hogy ugye voltak előttégen izzék, hogy hogy ki fog nyerni azon a tornamenten, meg ilyesmi. És konkrétan, viccen kívül mindenki, minden hozzáért az OG-t tette legalúra. Mert az olyan szeretvedett csapat volt, hogy a Kózsbát, azért Kózsbát hármasnak, hármasnak meg valami random finn gyereket beszedtek, hogy gyere játszani velünk, meg én nem is tudom, hogy szedték össze azt a csapatot, nagyjából az meg is volt és ráadásul mindenki azt mondta, hogy fluk volt, hogy jó, hát mit tudom, hogy szerencsések voltok meg, és akkor megcsináljuk még egyszer, és 19 ez a daráltak mindenkit a falzova. Tehát, hogy ráadásul 19 szerintem esélye nem volt senkinek ellenük. Na igen, akkor, akkor megállíthatatlan volt. Ja. De várj, de jó van. Ez most az álmodat mondtad el körülbelül. De mm -hmm. igen. Miért, a, miért, miért gondolsz, mi lesz a legvalószínű. az Az EG nagyon erős most szerintem. Így van. Tehát az, az a baj, hogy most az van, hogy amúgy nagyon-nagyon sokan megérdemelnének egy TI-vint egyébként, főleg ebből a bagájban egyébként. De ki is amúgy támad nyugodtan Richit, mert, mert, mert megérdemli. Megérdemli, igen. De egyébként az EG az tényleg nagyon jól van. Ahogy játszik, az, az nagyon reális, hogy, hogy döntőbe döntőig el fog menetelni. Ezt megerősítem. Hogyha a, mondjuk, hogyha a Groove Sage előtt kérdezel, akkor azt mondtam volna, hogy PSG, mert a PSG mindig erős egyébként. Én most, most Igen, nem a gondolom, Katari... hogy erősnek őket egyébként. Ilyen a Katari pénz, na. No? Igen. <gül> Bajnokságokat nyer ki, amikor nem. <gül> <gül> én a PSG-t most nem mondom, hogy annyira erősnek egyébként. Há, én, se, én se gondolom, a, a, a majorökön uh, sokkal erősebbek voltak, mint most a ti -on. viszont Uh, lehet, hogy ez nem is baj az LGD-nek, mert uh, én azt a tendenciát figyeltem meg, hogy akik tényleg dominálnak minden. Felkészülnek uh, ellene nagyon. Felkészülnek nagyon ellene, tényleg, és, és, és már nem lesz, nem lesz, uh, mit, nem lesz, tehát újat nem tudnak lerakni az asztalra, és, és valahogy megtanulnak elnünk játszani. Hogyha, hogyha meg egy kicsit háttérbe szorul, akkor, akkor meg neki van meg az esélye, hogy megletja a másikat. Talán, de az lehető csak hülyeség. Na úgy, nem, nem, nem, ez, ez így van egyébként, szerintem is. De az a baj érted az, az egésszel, hogy, hogy ne, nem, nem tudnék megmondani ki queue mert ne, nem vagyok unbiased Tehát, hogy mindig van, mindegyik csapatban van egy olyan, hogy na ők megérdemelnék. Tehát a Liquid is megérdemelnék, mert azok zájok, hogy nincs még tiáj érted? Azt a szót akartad használni, egy unbiased? Unbiased, mert mit mondtam? I'm based. Jó, I'm, I'm biased, igen. <coughs> tehát, hogy, hogy, biased, nem bázis volt, vagy te egy. Nem, -bázis bázis volt. Ne, nem bázis <coughs> volt. Nem bázis volt. nekem a véleményem az, hogy uh, a Liquid nagyon erősnek tűnik. Igen. Tehát, hogy ők, ők, ők egy ilyen fejlődési uh, folyamaton mennek keresztül. Igen. Tehát, hogy, hogy ahogy elkezdték, egyre jobbak még a PSG-LGD meg egyre rosszabb volt. Tehát, hogy meg az OG is egyre rosszabb volt. Tehát, hogy az első egy-két napja a group stage-nek ők megnyertek mindent, és akkor ahogy haladtuk a group stage-ben, egyre több meccset uh, veszítettek el. Miközben a Liquid uh, ennek a, a fordítotja történt, hogy egyre erősebbek, és egyre napak is, és egy, tehát, hogy, hogy nem tudnak eleget pannolni ellenük, hogy hogy, hogy, hogy biztosan uh, biztosan játszok Lehet, hogy most hülyeséget mondok megpr megpróbálom megkeresni a Reddit posztot de Matumban van, játszott a legtöbb Kerryt. Tehát hol uh, a legtöbb hőst a group stage alatt? A, ő, ő, ő, ő bazánk akármivel játszik. Én azt figyelj, én nem is tudom melyik meccset néztem. Amúgy, amúgy most a, a TI-ban azt sajnálom, hogy, hogy kula pontban vannak a meccsek, és kb. Egy-két egy, nagyon max-két meccset tudok megnézni ja. élőben, és akkor többit csak így össze. Amúgy elég most, hogy, hogy kicsit beszéljünk a ti mert bazd meg, amúgy szerintem kurva gáz ez a TI. Hogy szerintem is. Hajzi, tehát a Production Value az valami embertelenű szar. Tehát bazd az, hogy a. A hangulat a, a, a szereg... bazd meg. A kaszterek nincsenek helyszínen, meg az egész ja. láthat. Alapvetően nem fontos életre a látvány, mert én alapból hányok mindenfajta CGI-től, meg screen-től meg ilyesmi, de legalább azért ültessék le egy normális kanapére őket, és ott beszélgessek. Most állnak valami csesznyeizé mögött, pult mögött is, hát mögöttük van valami undorító Greenskin, ami meg nem is fekszik, sehogy. Egyszerűen, meg ráadásul. Ja, és, és, és hol vannak? Sírországban, Norvégiában? Igen, és nem ott, ahol éppen te laksz. Tehát, hogy gyakorlatilag, aki Szingapurban van, ami Svédországhoz képest, mit tudom én, milyen timezóna, és akkor hajnali kettők a parasztnak akkor kell elni, hogy tudja kasztalni a meccset az meg. Hát ne utazsz ne, de ne, ne, ne, ne. A egész Castel crew kiutazott vagy Svédország, vagy Norvégiába. Igen. Tehát ők, ők most ott kempelnek azt Én ezt én nem mindenki ugyanott van. Tehát mindenki a saját lakásában van. Nem, nem. Akkor nem. lehet, hogy az mistéken, akkor lehet. Vagy, vagy az, az, az, az lehet, hogy nincsen mindenki ott. Fake, de hogy, hogy, news hogy news a, a, a csapat nagy része, az, a, az kim van, vagy Svédország, vagy Norvégia, valamelyik északi államban. Richard elvieszti a biztont sok, sok, sok sokból Tehát ha elmondom akkor most, hogy mindent, amit mondok, az bizonyos távolságról nézétek vagy, vagy bizonyos... Félve. Igen, próbáltam nem hülyeséget, nem direkt terjesztem a fake news-t, akkor ezt mondtam. De mindegy, a lé lényeg az, hogy, hogy a mostani TI az egy... Lesz, tehát, hogy, hogy így a hype, hype szempontjából, a feeling szempontjából, tényleg az a production value, ez, ez, ez tehát, mint hogy nem is TI-t nézni. Igen, a, igen. A, az előző majorhoz képest, tehát, hogy az a major az öröm volt nézni, tényleg. Tehát, hogy, hogy a kasterek is, a analit, analiszt emberkék is a, a, nagyon ott tették magukat, meg meg interjúk, meg minden ilyesmi, nagy királyság volt, meg egy rendes sport volt. Így van, így van. Most meg mit, hogyha itt se semmi sem Mondjuk mondjuk Mondjuk lehet, hogy az is számít, hogy nem élőben nézem. Igen, amúgy alapvetően én általában azzal nem szokott gondom lenni, hogyha Téveszt egy kaszter, vagy valami hasonló, rosszul mond valamit, vagy mit tudom én, úgy ja, jön ki a lépés, azon, meg tehát hogy nekem ezzel nem szokott gond lenni. viszont most ebben van feltűnt, hogy vannak olyan arcok egyébként kasszoló, hogy bazzik, én életemre nem láttam még, és alapvetően igen. nincs vele gond, viszont pontosan tudom, hogy vannak olyan emberek, akik jobban megérdemelték volna az, hogy ők ott legyenek, akár csak remote és ők Te nincsen előtt... nincsenek ott. James Tugut Hardin. James <laughs> Akit maga a ben tiltott ki, az ilyen Vagy a major meg a Volvo-ból, vagy? Too good, stúdió. studio. Amúgy ezt még mindig élvezem, hogy ez a mém, ami mikor indult? mikor, mikor a Dota? 10 tízbe jött ki. Tehát körülbelül akkor 12 éve megy a Volvozás, vagy hogy a Volvo-nak hívjuk, úgyhogy... Ez egy örök. Jó, legyen, hogy viszont álva egymányra tehát ez most a Volvo tehát arról, hogy ilyen hát, szartminérséggel képesek ezt a nevük, tehát ezt a Dota az egyik húzó márkájuk körülbelül, Igen. az isport, e ami még megmaradt abból a rengeteg uh, Dota alapú játékból, uh -huh. vagyis érted, ami még mindig tarol, még mindig van benne pénz, és mégsem olyan fontos, vagy ők vagy ennyire na, na. Én arról, bocsánat, hogy beleszólok, csak hogy, hogy szerintem törődnek a játékkal, de nem a, nem a profi színnel. Aha. Tehát, hogy, hogy, hogy őket nem a nem feltétlenül a, a, a profi játékosok az, amik így mozgatják. Tehát ne, nekem legalábbis ez tűnik ki. Tehát, hogy csinálják, jó. Játszaga, játszogassanak, jó, megrendezzük a ti is, de, de hogy, hogy annyira nem nem Hát nem talán. tudom, Én furom mert el, ez a prioritás listán. Eléggé magasabban volt régebben. Hát azért, ti egy nagy esemény. Hát, meg, meg szerintem alapvetően sok pénzük, csak nem, nem tudom, miért csak. én ezt a, a, a vírusta. Én is ezzel. Lehet, hogy egyszerűen csak túlságosan óvatosak. Még mindig. Fel, lehet. Hát, de lehet. Most őszintén várjunk, álljunk már meg. Na. Hát, azt mondod, hogy, tudom, hogy a, víru, a vírus... És az összes sporteseményen azt csinálják, minden más sporteseményen azt csinálják, hogy úgynevezett bubble hoznak létre. Meghívják a játékosokat hetekkel az esemény előtt, pénzt nem uh -huh. kíméve meg ilyeséggel, bezárek őket egy szállodába és nem, nem... semmi külvilággal nem tudnak... Na. Nem, nem én, igen. Hát, és bazd meg, a most a groove stage előtt érkeznek Lebeteged. meg a csapatok. Ráadásul úgyhogy már valaki lebetegedett, szóval... Igen. És mértékben megértem, jó érv az Akkor csak basznak bele. Szerintem csak szarnak bele egyébként. Hát. Tehát, hogy a PSG-re rábízni, egyébként a PSG már rendezett jó tornamentet szerintem. Nem a legjobb, de. PGL. PGL. Bocsánat, PGL. Rendezett már jó tornamentet. De én nem bíznám rá az internetenő megszervezését. Szerintem. És ráadásul. Ez másik izzisztori, hogy a BTS, a Bionda Summit, aki a legjobb tornamenteket rendezte igen. az eg egész univerzumban. Kis kicsi tornamenteket. Tehát, hogyha ja, azt mondod, hogy 10 ezer dolcs volt az összjelenemény, és elmentek a csapatok játszani, mert az egy jó tornament volt. És a -a, a, a Lamparti gyakorlatilag, gyakorlatilag igen. Igen, meg a karácsonyi Lamparti azok az a Cohenzsi-ni volt ők azt mondták jelenleg körülbelül egy hete, hogy ők kivonulnak a Dota színről, mert semmi segítséget nem kapnak a Wolff-tól. Nem segítséget nem kapnak, se, hanem lehetőséget. Lehetőséget, nem lehetőséget nem semmit nem kapnak. És ők egy Major-t simán úgy megszerzének, hogy panasz nem lenne rá. Hát bazeg, az, azok a tournament, amikor ott voltak a házban, meg ilyen ököséget csináltok meg videókat, meg minden, Hát az, bazagaz, az, az mindenről tehát az volt a Dota, az volt a lényeg, onnan indultunk mi is, amikor a Igen. Danék pincében azzal a játszottunk. Ha elvonatkoztatsz attól, hogy a Volvo most hogy kezeli adótát, meg az DI-t, te bíznád egy ilyen, tehát egy kurva nagy, grandiózus eseményt, te rábíznál egy olyan uh, Beyond the úgy, hogy őt uh, ilyen lampart és félingeket csinál? Nem, tehát nem, egy nem, opera nem, most a Ez Egy opera hangulását rábízod arra, aki a, a Metallica... Varázsban szokta ne, nem a, a... Jó, figyelj, én elfogadom, hogy a International-t azt nem rájuk, viszont a Major-t az bíznék rájuk. Mert oké, okay, hogy úgy csinálják a Major-t, hogy legyen egy komoly hangvételű Major, legyen egy, egy, egy vicces Major, meg legyen egy Major a TI előtt, ami, ami, tehát hogy az is komoly hangvételű mondjuk. És akkor a vicces hangvételűt simán rá lehetne bízni a, mondjuk a Beyond the summit samitra meg az ISR-re együtt, vagy valami hasonló érted. De, de nincs. Csak á, mindegy, nyilván nekem eszközöm nincsen, meg távol. De ideig nem is külső. Szerintem de itt valaki, TI nem? Szerintem valakik valamikor az elmúlt években együtt ebédeltek, azóta igen. van egy és hogy ők csinálják, mert na ismerek valakit a ismer van. Ha már nagy van benne, akkor egyrészt rájuk bíztuk, ez kész, Most ez, ez van. Úgymond, sajnálatosan. Hát kell megint az, hogy nagyon belebukjanak, valami. Ja. Kár kell, hogy keletkezzem belőle és akkor talán visszatér. Vagy ez is lehet, hogy csak most valami. Ja, a vírus helyzet miatt, meg minden ilyen hülyeség miatt. Hogy én el tudom képzelni, ja. hogy ennél lesz jobb, de ez, ez nem ílik hozzá, szerintem. Gében elkezdi csinálni Half-Life 3-at, azt most jaj, nem jaj. tudom. Ja, ha, ha, úgy legyen. <laughs> Na, ja. igen. Csak egy -e gyors prediction-kört toljunk. Igen, igen, arra... igen, igen, igen. igen, én szeretném, pont erre akartam visszatérni, ja. hogy, hogy, mondtam... hogy a, a, a me meccsekről. Igen, az a legelső, ami... Na, én mondom, mondom a meccseket, mondom az első kettő játékosunkat. EG VS Thunder Awakened. Ez az upper bracket. EG. Az a... EG egyértelműen. Egyértelműen EG. Jó, kis húzom. A felvezettem táblázatban, de nem vagyunk. Nice, nice. Na, Team Secret? PSG azért. Na, szerintem Team secret viszi, amúgy. Szerintem, hogy Secret viszi, tehát pontosan azért, amit már a liquid el megemlítettem, hogy ők fejlődtek. Ja, jó. Tehát nagy, egyerősödtek, ez a Secret-re ugyanígy igaz. Tehát, hogy a Secret is egyre, egyre erősebb volt a Blue Stage-ben, meg ugye a Last Chasis-ben is már láttuk végig a két csapatot jó. és hogy egyre, egyre komolyabban játszanak, és ez a LGD-re nem igaz. Tehát, Igen. hogy, hogy, hogy ő, ő, ők meg kura jól játszottak, és mint hogyha egyre uh, lass, uh, rosszabbul játszanák, szóval mindenképp én is a Secret-re. Teszed a boxodat? Aha. Hmm. Na, nézzük akkor a Tundra Esports vs OG. Hmm. Tundra. Tehát az a baj az hogy... Ki is Tundrát mond én is, én is Tundrát mondok, de az... az... A, o, o, o, o, o, o, tipik az a csapat, hogy akárkit meg tud venni. tehát hogy... Csak ha olyan o, o, hangulatuk vagy valami. Hogy no, <sítsz> og lehet tudni, hogy... Nem. de az, az a baj, hogy az OG akkor működött jól, amikor ugye szebb beállt ötös supportnak vagy nem is tudom minek. A, amúgy igen, a mi, mi, mi is -a, mi, mindenki mi is állt egy Egyébként Ogyinál az volt, hogy az összes major Uh, vagy egyik majorra se volt kimenni Misa. ugye a a problémák mert miatt, mert ő orosz. És hát. uh, tehát ugye a háború meg minden nem, valahogy nem tudták megoldani. Valahogy. És, és, és, és mindig beállt valaki a helyére, legtöbbször összebb. És, és akkor mindig jól játszottak. És meg te... annyira, nem. Azzal hogy csodálkozok, hogy ez a kontroverszi nem nagyon él még most. hogy Most a... sok rossz játékos látom, hogy végigartunk ott, amit a team csapatokat, meg rossz csapatok vannak, lehetnek. Szerintem hogy... el, ők a káborútól, meg amúgy egyébként. A... Volt, volt valami kitétel, hogy nem, nem, nem... Tehát nem ő, van, val, valamit itt. Azért... Ja hát ilyen meg, ilyen. meg amúgy Virtus Pro-ból pure kibaszták a entity nek a játékosát, mert hát már felrajzolt egy zeta ízére a, a térképre, és hogy igazából igen. utána meg ő jutott ki, nem a Virtus Pro-t, de mindegy. E, Oké, okay. de mindegy, visszatérve, ezért életem, szóval mindketten Thunder esports igen. Uh -huh. igen. Ja egyébként még, még a, a, a, a Virtus Pro-ról csak annyit, hogy, hogy a Virtus Pro azért lett outsiders, Uh, mert hogy ugye a Virtus. Pro, mint uh, organization, mint egy szervezet ő ugye full orosz és hogy, hogy, hogy nem tudom hogy, tehát hogy ők a szervezet maga tehát hogy támogatja vagy nem támogat de nem utasítja el a háborút ja. az outsiders outsiders-szel így, így, így tudnak, így részt tudnak venni a, a nemzetközi versenyeket. Még egy dolgot hadd mondjak el. Na! Hogy a, ki, a kibaszott Internationalnek a szponzorja egy olyan betting site, ami egy orosz olig, a oligarchának a lány, lányáéba az meg. Vagy hát valami innem. ilyesmi. Na, innen tudod, hogy ez már professzionális sport. Hát, <sínsz> bazd meg... így oda. Ez U. már tényleg de valami... Több behányok egyébként. Persze, hogyha a mi, mi is, van itt olyan csoport. Mindegy. Na mindegy, jó, menjünk tovább. Ez, de ez része. Majd Liquid, mondja, Liquid, Aster! Jönnek a betrek Na Liquid Aster. Liquid. Liquid Team Aster. Az Aster amúgy kurva jó. Igen, kurva jó, szerintem az Aster. Na jó az Aster, az a baj. El, mondjuk, el, el, az, hogy az egy, mondjuk az, hogy a Team nyer. Misira? Mondjuk az, hogy a Team nyer. Team nyer? Hát, mert Team Liquid is Team Aster. Ja, ja, ja. ja, ja uh -huh. Ó, máj, ennyire bonyolult volt Team Aster. Igen, nem, nem fogtam fel. Uh, liquid, liquid, liquid megy tovább, most hát abban bízok, hogy Liquid megy tovább. Én is a Liquid-re most, most nézem a Group Stage meccseket, és aztánnak a meccseit annyira nem láttam, tehát nem nagyon... Én sem követtem őket. H -h -hogy, ...hogy játszottak, de így ők is a Group Stage vége felé kaptak ki. Tehát, hogy ők éppen hogy az Apple Bracketbe került a Team Master. Um, és hogy ők is a vége felé vesztették el a meccseket. Tehát eleinte nyertek, és, és utána uh, kaptak ki. Na. Szerintem amúgy az fontos, hogy, hogy a, fejlődnek a csapatok, meg vannak, vannak ja. csak van egy pányad vannak. akkor van egy momentum, van egy flow, uh, Ukrálják a bulámokat. Ja, Az se jó, hogyha valaki folyamatosan nyer, de hogyha van egy kis látozáv, változás az mindig optimális. Ja. Ja. nézzük a érdekességeket. Hokori Beast Coast. Az, az a baj, hogy ez, ezek mind best of one-ok -ok, amúgy. Igen, a best of one az van. Akárki nyerhet, uh, az, az... Akár ki nyerhet? Nem, Ezek azok, akiknek nem is lenne helyük körülbelül? A Team Spiritnek van helye szerintem. És vannak Milyen ezeknek helyek, csak... Ne, most a Hokori és Beast coast jaj, Beast. A, egyébként én a hokoriról korábban soha nem hallottam, é, is hallottam a, hogy... a játékosokat sem ismerem, tehát, hogy, hogy még tényleg még, tehát hogy nem is tudom, hogy... Ők hozhatnak hogy... lehetőséget, én hokorit mondok. Hogy, hogy én is hokorit, hokorit mondok, azért, mert a group stage-ben egyébként meg kura jól játszottak. Tehát, hogy, hogy megvertek egy csomó uh, csapatot, é, legalábbis mert... meccseket hoztak, hogy soha nem váltam volna. Tehát... Akkor hókorira berakújom én is hóksomat, námi te számítanom. Ja, most De... dotába csinálod amúgy? Nem, nem, nem. Csak egy... De falszak, én belépek dotába amúgy. Nem, nem, nem most kezd el, jó? Akkor, következő. Team Spirit is. BOOM! Esports gondolom, ezt csak így lehet mondani. Amúgy az, Ez nagyon érezhető, az nagyon érdekes meccs lesz, mert a BOOM meg az így t verte meg a legutolsó meccsén, Igen. és hogyha nem veri meg 2 0 akkor, akkor, akkor ő tutira kiesik ha. a TI-ról. És, és, tehát, hogy, hogy teljesen, én azt a két Éppen. meccset megnéztem, és hogy, hogy, hogy, hogy egyetelműen nyerték meg azt a két meccset. Szóval, és a így E EG... Uh, Jopás alatt nő a pálma. Jajjá. Ja. Tehát, hogy, hogy a EG csak a Bumbo -ok kapott ki, meg liquid uh, Szóval szerintem ez beszédes, hogy, hogy, hogy erősítes. Viszont a, a másik uh, a uh, groupból, viszont uh, másik grupból pedig a Team Spirit, ja nem, nem a Team Spirit játszott uh, tiebreaker ja, Az semmi akkor. Ezért, én szerintem a Spirit megy tovább attól. Á, nem! Tudod mit? Most megnéztem Musi a, a coacha izének, a boomnak, boomnak, szóval boom megy tovább. <gül> boom? a boomra rakjátok? Uh, én, én, én ettől függetlenül amúgy a Spirit-re, ah, okay. de, de ez, ez, meg kell nézni ezt a meccset, ez ja. kemény lesz. Ez akkor a kedves hallgatóinknak egy felhívás, hogy ezt a meccset idegép... Igen, <laughs> ez egy jó most lehet. Ez egy jó, jó Egészen 12 óra 40 perc van kezdődik. Mi ez a choice? Mennyi? Hány perc? 12 mm. óra 40 perc van kezdődik. Ha? Jó, Csutok hát ez nem, lesz, ez nem így lesz, Elván. nem akkor fog kezdődni, de... Mindig. Most számoljuk ki azt is, hogy, hogy, hogy hány órája történt. Igen. Hát, hogy Igen. amikor kikerül a videó, és... <laughs> ki lesz? Akkor itt a kettőtök között viszont konfliktus van, kíváncsi ő ki, ki A butus ki lesz az, az ügyes kérdés? Köszönöm, igen. Következik. Fanatik Gaming Gladiators. Én hmm. e, e, kimondani sem tudom. Um, ah, szerintem a Gaming Gladiators az most abba a kategóriába tartozik, amit az elején beszéltünk, hogy nem biztos, hogy nekik kéne itt a TI-on. Hát szóval az én... a ben a nevük. <laughs> én, én itt a Fanatikra. Az a baj, hogy a farantik papíron jobb csapatnak tűnik jelenleg, és tapasztaltabb csapatnak is tűnik nekem. Hát mondjuk nem, mert ezek azok a játékosok amúgy, akik soha nem gyertek semmit, hiába vannak minden tournamenton ott. Viszont Sambi a kócs, aki ugye a szikretnek volt a kócsa, nagyon sokáig. Figyelj! Én a Gaming Gladiát az mondom, hogy ők mennek tovább. Ki én, én, én fanatikra, fanatik szavogsodok. Ja. És akkor az utolsó, a Covid team, olyan nevőrgével, VS Entity, hát csak kikapnak szerencsétlenek. Hát, hogyha... de érted, akár meg is gyógyuhattak azóta, mert ez, ez vissza egy... nem tudom. Hát igen... A Entity, a, Entity, a, Entity megy tovább egyébként, mert szerintem ők alap... Nem. A franszt tudom, egyébként a Izib, a... A covid a... is nagyon jó nevek vannak. A Covid is amúgy híres arról, semmiféle szövödmény nincsen, miután lebetegedtél, igen. Ja, igen. Uh, szóval so Royal Never Give Up. Uh, aki egyik mű... szétvertek mindenkit, azt is mondta. És hogy eléggé erős is nagy, nagy potenciállal indultak, igen. Uh, viszont az entityben is nagy potenciál ja, van, Tehát, a... uh, uh, Meg uh, nem is tudom, most... Uh, Még Amik Major-ről nagyot alkottak. Hmm. Hát meg figyelj már az ízét a qualifier alatt, tehát a regionális qualifier alatt, az a Entity 3-0-ra a secretet a Grand Final-ben. Ja igen, bizony. Én erre gondoltam egyébként valami rém lett, hogy valakit megaláztak. Szóval nagy, nagy potenciál van a Entity-ben, szóval ez is érdekes meccs lesz. A, ez, ez, a, ez a másik olyan meccs, ami Amiben nagyon nem vagyok biztos, hogy ki, ki fogja -e igen Kényteséges ah. Igen. Mm. Én egyébként. Ilyenkor kell hasra csapni, vagy kockát feldobni. Na, <haz> mm. én az RNG-re RNG. Ez lenne a Royal Never Give Up. RNG-ú. Pontosabb. Ricsi? Entity. Entity, menj really, tovább. Akkor van itt pár eltérés egymások között. Ja. Na, hát kíváncsian várok, Majd... Amúgy az tök hogy hogyha az RNG jut tovább, és a Liquid megveri az Asstert, akkor már uh, egy kínai csapattal Igen. kevesebb. Ja, kevesebb van. Figyelj, csak azt nézzük meg, hogy Felsőágon egy, kettő, három, négy európai csapat van. Bizony. Egyébként a, a, amelyiket a OG-nak az első TI-vinya -ja volt. Ilyen. Csak akkor kínaiakkal. Igen. Ja. Tehát, hogy, hogy, hogy kínai, kínai, kínai, OG, kínai. Ja, tehát, hogy, hogy valahogy így nézett ki a felsőleg. Szóval, most bármint én, én személy szerint úgy likvidnek szólok. Ah, nekem, nekem ők állnak közel a szívemhez. Ah, és... Mondom, hogy ne így legyen. Tehát, hogy ne, ne egy kínai fusson most végig alázza a, ja. a az Európai Európsz. amúgy. Bár, bár a LGD neki... Megérdemelni a... elő, ők is Én megérdemelni. Megérdemelni. Jó. Ja. Megérdemelni. Ennyi nem szurkolok éjszaki aktak. emberi. <gül> <gül> ne jó van. Na. Hát kíváncsi leszek erre a predikcióra, hogy fog kijönni, majd update akkor. Na, és, és, és leírósgattad az izéket? Hogy akik jutnak tovább? Mert, mert akár végig is mehetünk, és akkor... Jó, át, át, a teljes döntőt? Nem tudom, mennyi időnk van hátra, kedves ne, ne, ja. csináljuk, most már mindegy. Az egy óraba be akartam félni, de igazából az nem. Már rég vagyunk. Nem is egy tíz percet vagy úgy csak tudjuk. Gyorsan menjünk végig, most már úgy csatunk a csapatról, beszélni, beszélünk. Jó, akkor, hogy menjünk. Fentről akkor. Szóval, jó. EG... akkor. Ez mindjárt megegyezik. EG Team Secret lesz, ugye, a következő Team Secret. Ó, bazzúg, ez nehéz, amúgy. Na. Az a baj, hogy szerintem az EG hiába nagyon-nagyon darált, és nagyon jónak tűnik most, szerintem csókolni fog amúgy, és már ráadásul már az első meccsen, és a második meccsen, amikor egy nagyon is csapatot kap maga mellé. É én is a, valamiért így érzem meg, mint hogyha hogy EG-nek mindig is lett volna valami, hogy a secret ki volna. Valami, de ebben nem vagyok biztos. Hát nem, azért ugye 2015-ben ők voltak a KTZ nagy csapat, az EG, meg a... Szik... Nem, nem tudom. Én szerintem Secret jut tovább. Én is Secret-ra teszem a... Na, Remélem, hogy a Secret jut tovább. Aha. Mert akkor már top 4-ben benne van, hogyha... <gül> Sőt, a fasz top 3-ban benne van, hogyha ott is nyer, akkor top 3-ban van benne, szerintem már. Nem. De. Tehát, top 3. Top 3-ban benne van. Akkor jön a következő, mégpedig Tundra és Team Liquid. Uh -huh. Ki. Jön ki gyorsasen. Vagy Sz még, én most először lefele megyek. Jó. Uh -huh. Szerintem Tundra. Tundra? Szerintem Liquid. Ajaj. Úr, ez bonyolódik, mert akkor az alsó ágat is számolnod kell. Hát jó. Várj, én nem, ezért nem akartam végigmenni, csak az első hűzéken. Csináljuk így. Várja, én is hát, nem felkészülve. Ó, ne csináljuk ketten, mert akkor csak még jobban összekap. Szerintem, hogyha még, még megcsináljuk a lower bracketet, akkor nem, nem kell végigmennünk a... Ja. ...döntőig. Tehát akkor igazából utána, a igen, most akkor az van, hogy vagy Hokkori, vagy BC Coast versus TA, ugye a Thunder Thunder Rover, igen. hú, amúgy nem tudom. Ez amúgy ez, ez mind tél-amerikai csapat. Ja. Ekkora kibaszást, amúgy nem tudom, miért csináltak. Hogy, hogy tök mindegy, hogy melyik nyer. Három tél egy csapatból, csak együtt Tényleg, basz meg! Tényleg, de fura! Ja Kivéve, kivéve, hogyha Thundervéken megverény így. Igen. Szóval akkor, a következő fordulóban, kit kivásoltok, meg kit mondtok? Szerintem a Hokkori fog nyerni. Hokkori végig? Én, is a Hokkori áldom. Aha. Igen, kik is jönnek. Ah... Vagy a Team Spirit a én, Boom, én, vagy az LGD. Uh -huh. Hát itt oh. egyértelműen hogy, Hogyha Team Spirit LGD lesz, akkor Team Spirit. Hmm. Hogyha Boom LGD, akkor LGD. Ó, oh, na jó. Uh, én elveszek, mert én nem tudom ennyire. Mindenki, uh -huh. én nagyjából követem most. Nagyjából követem. Hogyha... É, é, pedig is írod már a... Nem, nem írom. Figyelj, ezt lejátszok, utána abba hagyjuk ja, szóval, em, mi nem még, még a utolsó kettőt csináljuk meg. Tehát itt, itt, itt én fanatikra szavaztam, Ritubek gaming Igen. És... Uh, abban hogy OG esik Hogy le, tund, Tundra nyer, igen. Tehát OG kerül le, a megveri OG, OG megveri akármelyik akármelyiket. OG igen. igen. És itt is a Liquid megveri akármelyiket, szerintem. És ezek már az a ja. best of 3 -ak. Igen, tehát hogy a Liquid tuti megnyeri, tehát mindegy, hogy de viszont uh, szerintem a Liquid megnyeri, megveri azt, el. Tehát hogyha azt lesz ott, aztán aztán kikap az RNG-től, hogyha, hogyha jó formában van az RNG, a RNG akkor azt kikap az RNG-től, az, hát, az hát, nem biztos, biztos hogy, hogy megveri az azt Az a baj érted, hogy az, az, a, az a baj ezekkel, hogyha mit tudom én, öm, tehát vannak kínai csapatok, akkor azok kínai csapattal gyakorolnak általában, úgy jöttek, hogy kínai csapattal gyakorolnak, és ott általában a erősebb csapat nyer. Vagy á, a fransz, nem tudom, amúgy annyira áranyos a, a, a Amúgy a meg megvan ez. Tehát, hogy, hogy ahogy, ahogy ők perancsorolják magukat, ők egymás között tényleg úgy állnak. Viszont ah, ahogy játszanak európaiak ellen, az úgy nem biztos, hogy ugyanez az erőviszony okay. van meg. Tehát, hogy, hogy lehet, hogy a legerősebb nem veri meg ugyanazt a csapatot, mint a leggyengébb kínai. Ja. Szóval te milyen döntőt mondasz? Uh, Liquid Secrets. Liquid, én, én is azt mondom. Vagy, vagy e, valamelyik csapat helyett így így aha. Na mindegy, hogyha európai döntő lesz, akkor az, az én annak nagyon örülök amúgy. Ja. Na, m -m -m -m még a Tundra is nagyon ott van szerintem. Amúgy meg lehet megint felszívva magát a Bigs Coast-ba, azok azt végig ver mindenkit. a uh, én, én, én, én amúgy egy ilyen Na, is hosszú. adnék. <laughs> Én, én, én, én szívesen adnék egy TI, mint egy egy csapatnak. Ja. Ha egyszer nyerne. Ez az első puerto, az első kubai, aki üzét nyert, mi az Mortal Kombat világbajnokságot. Hm. Ez nem rég volt, azt hiszem. Amúgy meg igazából még mindig felem, hogy nincs magyar. Pedig játszott egy magyar játékos low skill. Ja, ja, ja. ja. Na jó van! Vigyelj! Majd ezt megcsináljuk szépen a pc később, talán, holnap, vagy, vagy nem tudom, és majd azt kiposztoljuk szerint ja. Ja. Vagy már megvárjuk a következő állást, de már okay. most megy végig, Na jól van, köszönöm. köszönöm szépen a hallgatóknak, hogy végighallgattak minket, hát ez egy élmény volt gyakorlatilag. Hogyha tetszett ez az adás, akkor ír kommentet és mondd meg Szöcsinek és Máknak, hogy szeretnétek meginni az adásokat, mert ők ellenzik általában. Ők mindenki ellenznek, amúgy bontják a csapat egyensúlyát teljes mértékben, Így semmi ugyan nem akarnak kipróbálni. Csak Így szóval... van. Pedig szerintem ez királyadás lett, de egyébként megtartok vagyunk Youtube-on Spotify on Apple Podcast-en, tudtuk nekünk e a 01 Podcastkokoz.gmail.comra, természetesen ez végig betűvel van, van egy csodálatos dis Discord az, van egy Discord az is, viszont az összes linket megtaláljátok egyébként a is isban. És hogyha tetszett az adás, akkor iratkozzatok fel, küdjetek el nagyon máljatoknak, macskátoknak, meg hasonló dolgoknak, és mm. köszönöm szépen, hogy itt voltatok, sziasztok. Viszont azt meg kell hagyni, ugye miatt, viszont hagynod kell szöcsinek, hogy hentáj és uh, részt tartson. Na jó, legyen. Meg te jó. megcsináltad Na a tehát az bajke is. Na, no. szia,